чиї пісні співає народ, опинившись навіть в такому скрутному становищі. Поблимував вогни каганця, поблискували краплі води на брусованих стінах, на стелі. Галка підійшов до столу, над яким схилився сокіл, наносячи оборонні укріплення на плані. «Іди, ще випий чайку» а я перенесу усі позначки на свою і на командирову карту. Це ти правильно, погодився Сокіл. Дуже велика ціна роботи багатьох людей, щоб така карта була в одному примірнику. Сокіл стояв, кидаючи свою тінь на нари. Його обличчя покраплене ластовинням, у світлі каганця було Задумливим і трохи піднесеним. Юрій думав про щось важливе, дороге серце, дивлячись у малесеньке віконце, розбита шибка якого в куточку, заткнута ганчіркою. Він таки намалює колись ще й схему, яка знадобиться командирам батальйонів, що братимуть участь у наступних боях. Це Юркова голуба мрія. Лейтенант Сокел дотримає слова перед Петром Петровичем. Хоча й скаже. Що я? Ну, ми нічого не могли б зробити без цих ось людей. Вони по крупинниці збирали день у день. Упродовж кількох тижнів відомості про укріплення противника. Тепер біля карти сів галка. Карти його стихія. Уже в четвертому класі він знав фізичну карту Радянського Союзу і світу краще за старшокласників. Годинами лежачи на підлозі над розстеленими картами уявно здійснював подорожі. Уже тоді розумів, що найпівнічніша точка Азії на карті здається південнішою, ніж такі ж точки на краях карти. І це тому, що карта, розстелений на підлозі великий глобус, що визначати, який пункт ближче до полюса треба не на око, а тільки по паралелях, по градусній сітці. Мудрого тут нема нічого, але дійти самому до цього в 11 років непогано для майбутнього розвідника. Після чаю Сотл приєднався до галки, разом з ним креслив і малював. Людям спати пора, але ви тут служите все ношну, висловив невдоволення Короб. Час розходитись. Тут місце тільки для наших трьох. Орели галка підуть зі мною, відповів Кудрявий. Знайдемо місце у якій землянці. «Тільки будьте разом!» – за старіх короб, піднявши вказівний палець. «Гадаєш, можуть прийти біси-анцихристи? У біженців вартові в усіх напрямках за 300 метрів!» Порядок буде!» – упевнено мовив Орел. «Ми проведемо вас, щоб знати, в якій хатині станете на постій» сказав короб, підводячись. Та й перекуримо, щоб дома не журились. Парашутисти вийшли з землянки. Між житлами ходив по втоптанні сніговій стежці вартовий. Весною уже пахне, сказав він, побачивши, що кудрявий задер голову і дивився на небо. Скоро весна, а там і сіяти настане пора. Наші ж таки прийдуть сюди. Неодмінно. На захмареному небі жодної зірки. Ліс здавався таємничим. У верховіттях дерев тоскно посвистував вітер. Сокіл обняв галку за плечі. Завтра тобі доведеться поклювати, як дяплові. Було б над чим. Відповів Галка. Так.